Hjärtligt välkomna alla närrådelyssnare till Radio ST, i Stockholms närradio på 88 MHz. Jag som pratar idag är Johan Rinderheim och idag så blir det lite av en monolog därför att det har av olika anledningar fallit ifrån medarbetare under de senaste dagarna. Och... Jag kommer att i dagens program ta upp lite av varje som händer i världen, Sverige och i partiet naturligtvis. Det här programmet går ut i ett lördagen den 13 oktober 2007 mellan 14.00 och 15.00 och går i en första repris söndagen 14 oktober mellan 9.00 och 10.00 och en andra repris mellan 20.30 och 21.30 21 på torsdag den 18 oktober. och Till att börja med så tänkte jag kasta mig över det ämne som i stort sett förmodligen hela Sverige har driftat under den gångna veckan. Detta med ungdomsvåldet. Uh, och uh, jag tror att de flesta av er lyssnare har hört talas om uh, flera av de här mer uppmärksammade dåden. Uh, den här uh, handikappade 55-åringen som blev misshandlad, uh, 16-åringen som uh, blev misshandlad av ett helt gäng till döds uh, och uh, uh, uh, mycket annat. Uh, och uh, det här har ju uh, nu skapat en viss reaktion och uh, den manifesterade sig igår på fredag i en stor demonstration inne i Stockholm där tusentals människor uh, demonstrerade mot våldet. Men uh, uh, saken är ju den att uh, det är ju knappast troligt att en demonstration får någon annan effekt än att de som deltar i den känner att de försöker i alla fall visa sin egen personliga avsky. Jag tror inte att någon på fullt allvar tror att äh, i äh, en person som står i en krogkö och är ganska berusad och äh, hamnar i bråk med någon annan i kön tänker efter att äh, tänka att så många människor som demonstrerade fredag kanske inte ska slå den här personen på käften. Äh, tyvärr så är det ju inte så äh, saker och ting fungerar utan man måste nog äh, studera lite grann varför sådana här situationer uppkommer. Uh, och uh, det är ju dessvärre så att uh, gatorvåld är inte någon ny företeelse. Ibland kan man få intryck av att uh, människor tror att det är på grund av att uh, barn och ungdomar tittar på däckare på tv som de får inspiration att gå ut och puckla på folk. Men uh, puckla på varandra har ju människor gjort i uh, stort sett sedan Hedenhös och framåt dessvärre. Eh, vad man kan göra i ett civiliserat samhälle det är ju att hålla eh, kriminalitet och eh, våldsamheter och annat oönskat beteende på en så låg nivå som möjligt genom lagstiftning. Eh, och... Eh, då finns det ju väldigt många teorier om vad man ska ha för lagar. Ska man ha stränga lagar som avskräcker? Ska man ha eh, vård och knappt några straff alls? Eller ska man ha någon slags kombination? Eller eh, finns det någon annan lösning på problematiken? Eh, idag på vägen till studion så mötte jag folk från Amnesty International som protesterade mot dödsstraffet. Det är ju en gammal twist och fråga. Har dödsstraff någon avskräckande effekt? Det är väl kanske troligt att ett hot om dödsstraff i ett ögonblick av tillfälligt berusningstillstånd och liknande som det jag beskrev från en krogkö. Det kanske inte påverkar så värst mycket hur mycket en person pucklar på en annan. Så att eh, vad man måste till syvende och sist gå in på det är ju hur blir folk eh, aggressiva helt enkelt? Och eh, i vilken mån är eh, aggressionen, frustration och sånt ett allmänmänskligt beteende? I någon, men någon mening så kan man ju säga att eh, de flesta nog inser att det här är. Någonting som i stort sett alla människor till någon liten del har inom sig. Man pratar ju till exempel om att man ska lägga band på sig, man ska behärska sig och så vidare. Och vad är det då man ska behärska om man blir arg på någon och vill genom på nöten? Det är ju den här impulsen att, att på något vis utöva våld helt enkelt. Men en sån här genomgripande analys av... Uh, gatuvåldets orsaker det är ju någonting som uh, uh, kräver ganska mycket forskning faktiskt och tyvärr så kan man väl säga att mycket av den forskning som finns idag inte är riktigt Eh, relevant mycket är ju politiska beställningsjobb för att man ska komma fram till att eh, de åtgärder som gör sig är de enda rätta och att det är fullt tillräckligt som det och att det är i stort sett fel på verkligheten och inte på teorierna. Eh, Exempelvis har man ju den här ganska märkliga kurren ute i vissa delar av massmedia i alla fall om att brottsligheten inte ökar vilket ju de flesta människor faktiskt är helt på det klara med att det stämmer alltså inte. Snarare är det så att folk i allt mindre grad anmäler brott därför att det tyvärr väldigt ofta inte händer någonting när man anmäler Uh, och uh, där har vi ju till exempel uh, uh, det här uh, uh, tragiska fallet i uh, uh, Rödeby. Uh, där en uh, uh, ung grabb blir trakasserad av uh, ett, uh, ett gäng uh, 15- och 16-åringar. Uh, och uh, uh, man alltså... Uh, rapporterar till polisen om trakasserierna han blir hotad och slagen och allt möjligt sådant och så står till sist vid ett ödesdigert hela gänget i den här familjens trädgård och säger att de ska döda grabben och eftersom saker och ting inte har hänt när man har anmält tidigare trakasserier så och man kan förmoda att polisen inte hinner tid så plockar fadern fram eh, en bössa och eh, skjuter helt sonliga ner ett par stycken av ungdomarna som eh, då ger det hela en väldigt tragisk inramning. Eh, men. Eh, eh, det här är ju då eh, någonting som vi har tagit upp åtfylliga gånger eh, och vi kommer säkert tyvärr eh, för alla anledningar att återkomma till eh, sådana här saker eh, längre fram. Att, eh, eh, det finns en, en ineffektivitet i det svenska polisväsendet vilket med stor sannolikhet inte beror på att polisen inte gör sitt jobb eller någonting sånt utan man lider av kronisk underbemanning och man har ofta inte bilar att skicka till olika konflikter och bråk som uppstår på stan eller var det kan vara någonstans. Och eh, när människor känner att eh, polisen inte finns till hands eh, så blir det ju mer och mer att man tar lagen i egna händer. Eh, vi har också rapporterat i tidigare sändningar om att man eh, i spåren av nedlagda polistationer och dylikt har eh, bildat medborgargarden och grannsamverkan och annat för att eh, hindra tjuvar och banditer att eh, få hörja fritt. Uh, och uh, det här är ju då någonting som är väldigt obehagliga tendenser i en rättsstat för att uh, uh, själva grundfundamentet för den rättsstat som hör till det demokratiska statsskick uh, som som vi har idag, är ju just att man ska kunna lita på- att lagar och regler efterlevs så att överträdelser bivras- och man ska inte behöva göra det själv, utan det sköter samhället åt en. Och när man märker att det inte fungerar- så är ju inte som tur är på sätt och vis människans psykologi sådan- att man sätter sig och... Det i stort sett inte gör någonting utan då tar man saken i egna händer. Eh, och eh, man kan säga så här som det står i Sverigedemokraternas handlingsprogram faktiskt när det gäller kriminalpolitik. Eh, kriminalpolitikens övergripande målsättning är att skydda samhället och enskilda från brottslighet. Straffen för brott är brottsoffrens ställföreträdande hand utkrävda av samhället. Det sätt på vilket straffen bestäms sker utifrån bedömningar om samhällsnyttan var det först och främst brottsoffrens befogade och antagna önskemål inräknas. Straffet förutsätter skuld vilket betyder att uppsåtet till brott står i fokus. Eh, principen om likhet inför lagen kräver sedan att straffen utdöms enligt straffvärdesprincipen. Eh, rättssäkerheten kräver att beviskraven är höga. Eh, och eh, så långt eh, som en kommentar och ett litet citat från vårt kriminalpolitiska handlingsprogram. Eh, när man tittar på... Eh, hur uh, rättsmoralen annars ur, uh, urholkas så är det också det att uh, vårt rättsmaskineri arbetar ganska långsamt att uh, det är inte alls ovanligt att uh, inte minst ungdomsbrottslingar ofta hinner begå ganska många brott innan den första rättegången kommer det är också någonting som skickar ut helt fel signaler givetvis därför att då ser ju gärningsmannen att det är stort sett fritt fram, det finns inga gränser, det finns inga regler, det är bara att äh, bete sig av socialt, samhället gör ingenting och när väl samhället ingriper så är kanske de första äh, åtgärderna från samhällssidan ganska så lindriga vilket av många uppfattas som en slags flathet helt enkelt. Man kanske får någon samtalsterapi några gånger i veckan- och så händer det inte så mycket. Och det är då någonting som, som sagt, urholkar tilltron till rättsväsendet. Och det är alltså någonting som är ett ganska allvarligt hot- mot demokratin, faktiskt. Nu så ska vi ta och lyssna på en låt med Louise Hofsten- Uh, och uh, ja uh, vi tar en liten musikpaus uh, varsågoda ni lyssnar på Radio STS i Stockholm och du på på åtgående och det vi precis hörde var seduction of sweet Louise med Louise Hofsten uh, man kan ställa sig frågan om det är uh, Louise själv som avses där kanske Nåväl, eh, lite dristare är ju eh, huvudämnet för dagen, det vill säga våldet i samhället, eh, vad man kan göra. Och eh, eh, någonting som jag precis nämnde innan musikpausen det var att, eh, eh, precis som det står i vårt eh, handlingsprogram, eh, lika viktigt som straffens stänghet är den säkra upptäckten och den snabba lagföringen. Det vill säga alltså att eh, när ett brott eh, begås så ska det omedelbart sättas in en eh, åtgärd från samhället i de allra flesta fall. Det, vill säga det ska skickas ut poliser till platsen och eh, brottet ska försöka klaras upp och eh, när det väl gör det så ska man inte vänta. I månader eller halvårsvis på rättegång utan den måste komma tidigare och är det så att domstolarna är överbelastade så får man helt enkelt lösa det med hjälp av någon form av fordomstolar som kan hjälpa till eller någonting sånt. Eh, sen en annan sak som eh, har kommit bort i den här senaste diskussionen om eh, gatuvåldet. Det är ju en annan typ av gatuvåld som vi har tagit upp i tidigare program och det är ju i det fall där förövaren eller gärningsmannen alltså är eh, psykiskt eh, sjuk. I de fall som det har handlat om på senaste, den senaste veckan så har det ju, som jag har i alla fall uppfattat det mest, handlat om människor som har begått överloppsgärningar under berusning i form av alkohol eller, eller och eller narkotika, ska vi säga. Men naturligtvis så har det ju påverkat samhället ganska avsevärt detta att man för ett par årtionden sedan i stort sett la ner stora delar av psykvården och släppt ut människor som inte riktigt kan ta vara på sig själva. Och på samma sätt så har man ju gradvis stoppat in allt mer av rättspsykiatrisk vård vilket är tveksamt om det verkligen har Fungerat. Ibland så har man kunnat konstatera att en person har dömts till rättspsykiatrisk vård, har sen blivit utsläppt, har begått någon, något nytt illdåd och då kan läkarna bara konstatera att, att personen var tydligen inte färdigvårdad. Vilket är till stor skada och sorg och besvikelse självklart för alla anhöriga som drabbas då till den som har blivit misshandlad eller mördad eller vad det nu kan röra sig om. Så här skriver vi i handlingsprogrammet om vår inställning till rättspsykiatrisk vård att den avskaffas som påföljd för brott. Den som av domstol förklaras skyldig till brott ska, om inga särskilda skäl talar emot detta, kunna dömas till fängelse även om han begått brottet under inflytande av psykisk sjukdom eller därmed jämställd tillstånd. Den dömde inleder då strafftiden på psykiatriskt sjukhus inom kriminalvården och överförs efter tillfrisknandet till fängelse för fortsatt avkännande av strafftiden. Skulle den som avtjänat strafftiden fortfarande vara sjuk vid strafftidens slut ska den överföras till sjukhus utanför kriminalvården. Det här tror jag nästan att de flesta tycker är alldeles självklart att man alltså inte släpper ut en person som kanske till och med har mördat andra människor redan efter några månader därför att någon tror att vederbörande har frisknat till. Men... Men dessvärre så är det inte riktigt den principen som dagens äh, äh, rättsapparat äh, arbetar efter äh, och det är ju inte så värst lyckat. Äh, och någonting som vi då har betonat också i handlingsprogrammet är att kriminalvårdens övergripande mål är att skydda samhället från de individer som undergår fängelsestraff samt att öva sådan övervakning och kontroll på personer som i frihet står under kriminalvården att möjligheten att begå brott blir avsevärt försvårade. Möjligheterna till permissioner och villkor i frigivning får inte anses som rättigheter utan ska betraktas som förmåner. Möjligheterna till bestraffning inom anstalter bör utvidgas. Uh, och uh, det är då någonting som ju alla som följer nyhetsbevakningen av hur det står till har kunnat konstatera själva att... Uh, det här är alltså ett stort underskott i dagens äh, fängelsesfär. Äh, det är, i, I viss mån får man intrycket av en, en del busar som har mer att säga till om på sina anstalter än vad personalen har ibland. Äh, och äh, Så får det givetvis inte vara... Äh, vi har ju sett de här mycket märkliga rymningarna som vi också har uppmärksammat i tidigare sändningar för övrigt. Nåväl, eh, om vi skulle ta och titta på eh, just det här brottet som eh, har varit kanske mest uppmärksammat. Det här eh, gänget eh, grabbar eh, som slog ihjäl eh, en 16-åring eh, på kungsormen. Man kan på sätt och vis ställa sig frågan vad det är i det här som har gett den här enorma uppmärksamheten kring det här illdådet. För att tyvärr så är det inte unikt. Det förekommer lite nu och lite då att tonåringar misshandlar grovt eller till och med dödar andra tonåringar. Men... I någon mening så kan det ha påverkat deras, deras unga ålder och sedan också är det kanske inte helt oväsentligt att en av grabbarna i gänget tillhörde en viss känd familj. Och... På något vis så får man väl intryck av att uh, uh, det här gänget är, är ett ganska så vanligt uh, huligangäng uh, som uh, i någon mening kanske uh, har hämtat lite inspiration av det människoideal som finns i MTV och liknande. Det är, jag vet att det har varit en del som har ställt frågan om det handlar om ett invandrargäng eller inte. Men det kan man inte riktigt säga för att av de fem som har varit misstänkta så är det några som är utlänningar och några svenskar. Utan Det här handlar inte om någon form av bråk mellan svenska och utlänningar utan det här har alltså mer karaktären av allvarligt ungdomsslagsmål. Och som man kan förvänta sig så har det väl varit under intagande av ganska rikliga mängder alkohol, möjligtvis kanske någon part drog också. Vi kommer säkerligen få läsa mer detaljer om det här och jag tror att det är många som kommer att följa den rättegång som kommer efterhand. Och på något vis så får man väl säga att den här festkulturen som finns är ju en bra grogrund för eh, kriminalitet faktiskt så det vill säga många ungdomar mycket alkohol mycket droger eh, grabbar som man brukar säga och eh, eh, ja eh, det, på, på något vis så jag, jag tror att avsaknaden av vuxna inte minst får många att spela över på ett inte alls för positivt sätt faktiskt Um, det är också uh, tyvärr så att uh, i dagens ungdomsvärld så påverkas man ju ganska mycket av, uh, um, av den uh, sämre sidan av amerikansk kultur med uh, den här gängkulturen som i vissa stycken idealiseras emellanåt, att det är någonting lite romantiskt på något vis att uh, springa runt och vara macho och... Uh, ständigt kämpa för sin heder och bekämpa alla som på något vis kränker egot. Och det är ju någonting som kan vara väldigt subjektivt givetvis för att man brukar ju prata om när ett slagsmål utbyter att ena parten har ofta försökt att hitta någon form av förevändning för att starta bråket och detta sökande av förevändning det är ju ofta en slags sätt att legitimera för sig själv också att personen som överfaller på något vis ändå står på den goda sidan därför att det är i själva verket lite av någon form av självförsvar då när den andra påstås ha sagt eller gjort någonting som är till den andras nackdel. Uh, och uh, den här typen av uh, uh, lättstött matchideal är ju faktiskt uh, till inte så liten del uh, skulden till väldigt många uh, slagsmål i uh, krogmiljöer, på dansställen och uh, så vidare. Och det är heller naturligtvis ingenting nytt. Men uh, vad som är kanske lite obra då, det är ju som sagt att det finns en idealisering av ett sånt här beteende. Uh, lite sådär uh, hel- eller halvkriminellt alltså. Uh, nu är det dags för mera musik. Och uh, uh, nu blir det en bällmanvisa i uh, Tommy Körbergs uh, tappning. Uh, och det är Mats Borgström som spelar gitarr till Akvad för usel koja. Varsågoda. Du lyssnar på Radio ST, Sverigedemokraterna i Stockholms här på 88 MHz och det vi precis hörde var Akvad föruselkoja av Karl äh, Michael Bellman tolkat av Tommy Körbar. Äh, dagens stora tema är som sagt äh, ungdomsvåld äh, eller egentligen äh, våldsbrottsligheten överhuvudtaget. Äh, och äh, någonting som... Äh, man kan tillägga där också när det gäller just det här fallet med 16-åringen på Kungsholmen. Så är det att åtal den 23 oktober mot tre personer så långt vi förstår av Stockholms tingsrätt. Och en av de misstänkta här av de fem har också varit inblandad eller rättare sagt varit anmäld för misshandel tidigare så att det kanske inte är någon engångssak det här men det kommer säkert komma mer information oss till hand vad det lider Någonting som är lite tråkigt eh, i just det här fallet det är ju precis som vi kunde rapportera i fallet eh, med de här så kallade sturplansprofilerna vars rättegång vi bevakade från Radio SD. Eh, det var ju det att... Eh, Allmänheten hade stort sett bestämt sig att de var skyldiga och man hade trakasserat de misstänkta en hel del så till den grad att de stort sett inte kunde bo kvar. Och en viktig princip i en rättsstat är ju att personer inte är skyldiga formellt sett förrän de är dömda. Det är faktiskt uh, oerhört viktigt för att misstänkt kan faktiskt uh, till vem som helst som råkar vara på fel plats bli men däremot uh, att uh, bli dömd är kanske lite svårare om man är oskyldig även om det säkert förekommer också. Eh, Nåväl, no well. eh, en annan sak som man inte får bortse från när det gäller eh, våldsbrottsligheten i samhället och också den ökning som har varit eh, det är ju att eh, det finns en allt mer utbredd rotlöshet i det eh, mångkulturella samhälle som man har försökt skapa eh, och eh, en av eh, ett av de grundläggande problemen för ett mångkulturellt samhälle det är ju just det faktum att man har olika kulturer det vill säga att man har alltså olika normer och värderingar och ska man på något vis komma överens så krävs det nästan att man anammar någon form av minsta gemensamma nämnare kultur vilken blir en ganska urvattnad historia utan allt för mycket spänst och det visar sig inte minst på vad gäller brottslighetens område att synen på brottslighet i västvärlden och i den muslimska världen är till exempel väldigt stora. Man har helt andra typer av straff i de här länderna som jag tror att de flesta av er lyssnare redan känner till. Och man har också andra uppfattningar om vad som är brottsligt beteende. Och i synnerhet vissa fundamentalistiskt styrda länder så är det ju till exempel uh, uh, brottsligt för kvinnor att visa vrister och för mycket av uh, uh, handleder och dylikt och uh, överhuvudtaget uh, visa hud i vissa fall. Uh, man uh, går omkring i någon burka och ett uh, stort sett heltäckande mindre tält eh, som skydd för eh, andras blickar. Eh, och som eh, somliga försöker ju släta över det där med och med att säga att ja, det är ju bara en kulturryttring och det är inte konstigare än att eh, man eh, exempelvis eh, i Sverige går i eh, eh, toppluva eller någonting sånt. Men det, det här är ju eh, i och med att det är ideologiserad klädsel så är det ju faktiskt inte jämförbart med de kläder som vi själva har på oss i västvärlden. Så att det här, just själva den kulturkrock som kan uppkomma när olika rättssystem står mot varandra, det är någonting som man från ingenjörerna till det mångkulturella samhället inte har någon riktigt bra lösning på. Det, hittills så har man ju försökt att äh, dels framhålla någon form av äh, etnocentrism kan man ju kalla det för. att äh, Det är de regler och äh, annat som finns i väst som är universella därför att vi har haft ett upplysningstänkande och äh, en äh, rationell bakgrund till många av våra äh, seder och bruk. Men det är ju självklart någonting som då andra från andra kulturkretsar inte riktigt köper utan vidare. Och det är ju då någonting som i sin tur mycket väl kan leda till. Exempelvis som vi har sett och även rapporterat i Radio Äste tidigare, vissa gruppers förakt mot Europa- Uh, inte minst som undersökningar har visat av opinionen bland muslimer i England att väldigt många uh, hellre skulle se sharia-lager i England än, än uh, den engelska uh, gamla uh, brittiska rättsstatliga lagstiftningen. Och den här problematiken är ju någonting som eftersom man inte har tänkt på den när man har byggt upp det här multikulti-samhället så finns det inte några bra lösningar helt enkelt. Annat än den som vi själva förespråkar givetvis att vi är ju motståndare till ett mångkulturellt samhälle. Vi tycker att ska vara äh, svenska sederbruk och äh, regler och äh, svensk lag som ska gälla i Sverige äh, och därmed punkt. Äh, Nåväl, äh, vi ska äh, komma in på äh, lite mer just när vi nu pratar om islam här för att äh, äh, en, den kanske mest äh, uppmärksammade tv-dokumentären som var när vi som visades nu i veckan det var i det här stora projektet Varför demokrati som går i stort sett jag förstår en stor del av världens länders tv. Och det är då en dansk journalist, Karsten Kjær som har... –försökt gå till botten med den här eh, krisen som uppkom– –i samband med den, eh, Jyllandspostens publicering av de så kallade Mohammed-karikatyrerna. Eh, varför blev folk så eh, kränkta? Varför blev folk så upprörda? Varför hände det till och med att eh, folk eh, dödades i kravaller eh, och liknande? i kölvattnet på de diskussioner som då skedde i arabvärlden. Och eh, det här är ju egentligen någonting som eh, de som förespråkar ett mångkulturellt samhälle borde uppskatta för att det han kommer fram till i sin film är ju att eh, det hela egentligen inte handlade om någon allmän opinionsyttring utan att det handlade om Eh, små grupper eh, som med det i för sig regimernas goda minne eh, manade till våldsamma demonstrationer med brännande av eh, danska flaggor och eh, eh, angrepp på eh, ambassaderna eh, och eh, ja, allt det där som vi har sett eh, från eh, nyhetsrapporteringen. Uh, och uh, han uh, intervjuar i den här dokumentären ett antal uh, personer, uh, dels uh, uh, imamen Raid Leibel. Uh, om jag nu uttalar det rätt, det kanske jag inte gör men uh, så heter han i alla fall, uh, i Århus uh, som uh, var den som initierade diskussionen i Danmark och som förmodligen kan ha viss betydelse för att den här diskussionen nådde ner till Mellanöstern. Och en annan person, Ekmed, Ekmed, Ekmel, Ekmelding, Issan oglo, får be om ursäkt för bedrövligt uttal, men är inte alls van vid den här typen av namn. Som är generalsekreterare i organisationen OEC. Som företräder 57 muslimska länder. Han var drivande för att man skulle lämna in en protestskrivelse mot Danmark. Och helt enkelt förde upp frågan på en slags mellanstatlig nivå. Och... Eh, när eh, Karsten Kär i programmet frågade honom eh, vad han har för ansvar för eh, vad som blir följden av det här så blir han arg och eh, kräver att det där ska klippas eller tas tillbaka. Eh, och eh, det är ju inte riktigt rimligt beteende att eh, en person som blir intervjuad eh, kan styra på det sättet över vad han själv säger eh, kan man ju tycka Eh, sen, eh, en eh, tredje person som man får eh, träffa i eh, programmet, det är eh, al tv-predikant Yusuf Al-Karadavi. -Ka eh, som eh, ju eh, gick ut väldigt hårt mot de här förhatliga bilderna. Eh, och. Eh, han har lugnat ner sig i filmen och ett citat är Västerlänningar tror demokrati står för absolut frihet. Det vänder vi oss emot. Det finns alltid regler. Och i någon mening så kan man väl faktiskt ge honom rätt på den punkten även om han kanske drar konsekvensen lite väl hårt. För att äh, yttrandefrihet är ju ett äh, värdefullt och äh, helt avgörande viktigt ämne äh, äh, äh, för en demokrati. Men däremot så äh, kan man ju till exempel inte tillåta äh, att folk får driva förtalskampanjer mot enskilda personer och liknande. Äh, sen en, äh, en fjärde person som blir intervjuad äh, är... Äh, en äh, i och för sig inte särskilt pådrivande person men som ändå fanns med på väldigt många filmsekvenser som äh, koblades ut över världen. Det visade sig vara en rätt så vanlig äh, person, äh, Ali Baxi, äh, som... Äh, man kan väl kalla honom för krigsveteran hade förlorat flera släktingar i kriget mot Irak och hade väl varit med om en del otäcka saker också själv och som i någon mening framstod som lite av inkallningsbar yrkesdemonstrant han hade fått reda på av studenter in i stan att det skulle bli ett riktigt spektakel vid den danska ambassaden och åkte genast in då. Och en annan person som man också fick träffa i programmet, det var en som ansvarade för den här skämteckningsgruppen som tog initiativ till att man skulle kalla till en slags internationell skämteckningstävling om förintelsen för att man menade på från den iranska regimens sida att västvärlden är inte helt fri från tabun eh, heller att eh, man menade på att förintelsefrågan är någonting som inte får diskuteras i vissa länder så är det ju förbjudet att eh, förneka förintelsen och så vidare eh, och eh, det tyckte då eh, man från Irans sida var jämförbart med att eh, man inte får avbilda profeten Mohammed saken är den att eh, det där var inte helt utan en hycklande inställning för det visade sig i programmet att man i Iran som ju en annan, eh, domineras av en annan huvudinriktning inom islam, eh, den shiitiska till skillnad från övriga rabbar som ju är sunnimuslimer, eh, där har det alltså eh, sedan länge varit tillåtet att avbilda profeten Mohammed så att eh, Karsten köpte faktiskt en. Eh, vad som påstås vara den enda sista uh, tavlan föreställande Mohammed i uh, en uh, vanlig uh, uh, ja, torgaffär, eller vad man ska kalla det för, en liten butik. Uh, och uh, den iranska regimen har nu i, i samband med uh, protester och sånt uh, som har uh, förvaret i den uh, övriga muslimska världen uh, nyligen infört lagar om att man inte ska avbilda profeten Mohammed. Så att det är alltså inte någonting som direkt tillhör uh, sed eller bruk där. Så att på sätt och vis så kan man ju säga att Iran har dragits med i den här vågen också utan att kanske inte riktigt vilja det då. För att det var ju tydligen inte något problem tidigare. Nåväl... Vi ska ta och säga lite grann om partiet här också, att det har varit lite mindre skriverier än vanligt kanske den gångna veckan, men man har ändå spekulerat i media om vilka chanser Sverigedemokraterna har att komma in i EU-parlamentet i 2009. Eh, och eh, det är då någonting som man eh, menar kan bli en språngbräda in till eh, riksdagen eh, året därpå, 2010. Eh, och det är ju alldeles riktigt. Bland annat professor eh, Sören Holmberg eh, som... Eh, på ett seminarium i veckan pratade om att eh, Sverige hade drabbats av den danska smittan vilket ju kanske är en kanske lite subjektiv eh, kommentar. Eh, han menar på att det eh, eh, handlar om att eh, det är främst inspiration från Danmark som gör att SD är så starkt i Skåne. Och att SD även breder ut sig även på i nya områden längre upp i landet. Och det är ju alldeles riktigt så det är ju faktiskt lite glädjande får man vill säga att uh, man har börjat att uh, ta Sverigedemokraterna på uh, fullt allvar. Tidigare så har man ju alltid dömt ut partiet som uh, helt chanslöst i uh, EU-valen och naturligtvis även i riksdagsvalen också. Men nu i och med att partiet ligger på en ganska stabil nivå runt 3% så är det ju ganska uppenbart att man kan förvänta sig att det går att dels anta att många i opinionsmätningar helt enkelt inte säger att de tänker rösta på SD. Ett sådant tecken är ju den stora snedfördelning av kön som vi har uppmärksammat tidigare att 6% av männen men bara ungefär ett par procent av kvinnorna säger sig vill rösta på partiet kan mycket väl bero på att många kvinnor inte vill säga när de ringer från opinionsinstituten att de tänker rösta på SD så att den riktiga siffran kan kanske vara så mycket som någon procent högre och sedan så är det ju också ett känt faktum i eh, modern valforskning att eh, när man börjar närma sig de fyra procenten eh, så eh, är det ju lite av eh, en automatisk mekanism att när folk inser att det faktiskt finns en chans att ett parti kan komma in så får partiet eh, automatiskt alltså ett ganska stort antal extra. Röster. men eh, man kan också konstatera att det finns folk som inte eh, eh, är sådär väldigt eh, objektiva i eh, sin eh, beskrivning av eh, det politiska läget när det gäller socialdemokraterna i eh, ett blogginlägg på vår partiledare Jimmie Åkessons blogg så är det en statsvetare som kritiseras Henrik Oskarsson vid Göteborgs universitet som har börjat varna för Sverigedemokraterna Han hoppas att de andra ungdomsförbunden nu börjar ha mer utåtriktad verksamhet liksom vårt eget ungdomsförbund har Uh, och uh, uh, det är ju faktiskt rätt anmärkningsvärt alltså som vetenskapsman så ska man ju vara uh, mera neutral uh, det är ju egentligen någonting som ligger i det, uh, hela det vetenskapliga konceptet att man uh, ska försöka plocka bort sina egna subjektiva värderingar och närma sig verkligheten och försöka se den sådan här och, och så vidare men det har alltid varit svårt, framförallt inom samhällsvetenskaperna. Det som den gamla statsvetaren, professor Rudolf Chilén, sa en gång, att samhällsvetenskapen är en mångt och mycket en återspegling av den politiska realiteten eller realpolitiken. Uh, och uh, det har tydligen inte hänt så mycket sedan uh, 1912s början på den kanten. Det är fortfarande så att uh, man ofta uh, är lite smått styrd av uh, sina egna intressen eller partiers. Uh, och uh, en annan sak som uh, uh, kan vara lite av intresse det är ju att... Uh, Uh, –att man har uh, avslöjat i Tyskland. Det är någonting som Jens Leandersson tar upp i ett lägger också på uh, Kurierens hemsida. Att uh, uh, en redaktör uh, för uh, den uh, ansedda tidskriften Islamische Zeitung, Abu Bakr Riger, uh, han... Uh, har alltså gått ut och berättat om sina farföräldrars deltagande i förintelsen och han har tydligen också sagt att turkarna och tyskarna har kämpat för en god sak. Och att han menade på att man skulle ha gått mer grundligt till väga mot vår gemensamma huvudfiende. Eh, och det är ju en minst sagt kontroversiell uppfattning i eh, ett land som Tyskland och eh, det ställer ju lite saken på sin spets men det gäller den mångkulturella politiska korrektheten därför att turkar är ju per definition eh, en eh, minoritet som det eh, eh, ja. –man inte ska vara dum mot eh, som tysk. Men om nu en turk går och eh, mer eller mindre eh, hyllar eh, nazityskland– –så är det inte så vart bra heller enligt den eh, politiskt korrekta ideologin. Så att, eh, frågan är egentligen hur man kommer att bestämma sig för att reagera på de här uttalandena. Det kommer vi säkert att ha all anledning att återgå till– nu Nåväl, det börjar bli dags att avrunda dagens program och jag kan säga att äh, den som har äh, intresse av partiet kan äh, antingen titta in på vår äh, hemsida som man hittar på www.sverigedemokraterna.se eller så kan man ringa till vår deltidsbemannade telefon här i Stockholmsdistriktet. Och den hittar man på, eller sagt, telefonnumret är 08 22 4477. Jag repeterar alltså 08 22 4477. Och där kan man äh, antingen äh, ställa frågor eller så kan man beställa ett informationspaket vilket man också kan göra på hemsidan som alltså var www.sverigedemokraterna.se. Vill man speciellt komma till Stockholmsersiktets hemsida så tar man bara och äh, skriver in äh, snedsträck Stockholm så hamnar man rätt. Ja, då så är det dags att tacka för mig och det gör jag med lite musik, inte helt oväntat och det blir en gammal klassiker, Land du vill välsignade. Varsågoda och tack för mig.